Bigarren unitatea, C. Telefono elkarrizketa, BAT. Norda? Kaixo, Natale? Kaixo, Joseba, zer moduz haude? Oso ondo nago. Zer moduz, Bidaia? Uf, oso lucea. Zer ordu da hor, orain? Hemen bederatzea tira. Eta hor? Hemen ordu da.